I veckans avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Ace Combat 7 Skies Unknown, The Walking Dead, Episod 3, Broken Toys, Raft och Brawl Stars. Sen i nördsnack så kommer vi prata om Mortal Kombat 11 Reveal Event. Det här är avsnitt 168 av A Bit of Nerdness. Hej, hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Nöjes. Det här är Niko tillsammans med färnan. Åh, ja. <hör> Hur är läget färnan? Jo, men det är bra faktiskt. Ärligt. Det är tisdag och man har kaffe. <hör> allt som behövs. Eh, innan vi hoppar in i allt det roliga så tänkte jag bara... Vi har ju släppt en jävla massa videor så jag tänkte bara säga att ni kan gå in och titta på det. Eh, det är inte varför jag tar upp det för att... Om några veckor så kommer ett spel som vi ska byta till... Eh, i ABON Co-op Vi tänkte inte annonsera det än Utifrån att det fuckar upp sig Men som det ser ut nu i alla fall eh, Så det betyder att Från och med nästa vecka Så kommer vi släppa två eh, Resident Evil Co-op-avsnitt i veckan Plus en Gears of Så alltså ni får lite extra Och utöver det om ni inte har sett det För vi har släppt en jäkla massa den här veckan också Sen senaste avsnittet Vi har släppt ABON spelar Trackmania ABON spelar Ace Combat 7 Skies Unknown Som vi kommer att prata om idag vi har släppt eh, Abonspelar Hitman 2 Som är två delar som, Där vi spelar mot varandra eh, Lite fusk dock Eftersom fan har inte berättat Alla jävla regler för mig <laughs> Men <laughs> Det blir väl en returmatch i slut eh, Precis Vi har släppt Resident Evil 6 Återigen Och Abonspelar Sky Scrappers Heter inte Scrapers Utan Scrappers Väldigt speciellt spel Gå in och kolla på dem Så kommer nu på fredag också Riptide GP2 Till Abonspelar Men vi hoppar vi rakt in i Spelsnack Helt enkelt Do it. Yes. Ska vi se vad den där. Ja, men då så. Uh, vi börjar väl med stora, nya spel helt enkelt. Och det är uh, Ace Combat 7 Skies Unknown. Och... Uh, da -da -da, där. Uh, Ace Combat 7 Skies Unknown släpptes den 18 januari 2019. utvecklad av Project Aces. Och kom till plattformarna PS4, Xbox One Och PC. Vi har ju släppt en video som sagt Där ni kan kolla in det här Där vi spelar det Och vi spelar med en Trustmaster Nu är den inkopplad Så kommer väl inte kunna dra hit den Så gå in och kolla på videon Det är och allting Och vi tar upp priser Och allt möjligt har jag för mig att vi gjorde Enklast förklara, Det är flygsimulator kan man säga Det är ett krig som har skett står det ingenting om Vi kommer in på det om en stund Det är två stycken länder som krigar mot varandra Du är plan i ena Och sen får du massor med olika uppdrag så du ska flyga runt och skjuta ner drönare, andra piloter och göra andra roliga missions. Lätt att se det här spelet, om vi börjar med det som jag tycker faktiskt är bra med det här spelet, är att det är oerhört snyggt. Det är en väldigt rolig flygsimulator för att den inte är överkomplicerad om man säger med själva styrningen och sånt, utan är ganska rakt på. Dock är spelet inte jättebra på att förklara vad alla knappar är. Direkt utan du slängs rakt in Och sen kommer det upp lite små texter här och var Och om man är som vi var Speciellt jag Så är du fullt fokuserad på att bara hålla det vid liv Och hålla planet uppe i luften Så det är jättesvårt att hinna med Och se allting Och speciellt spelar du då med den här flightstick som vi använder Så är inte det så Den känner inte av Alltså den känner av dosan Men texten ändras inte För vilken dos du har Så den följer ju fortfarande som att du har en handkontroll och det är lite så här problematiskt för vi var ju tvungna att sitta och lära oss alla knappar. Och kör man dem med Flight som jag tycker att de här spelen ska spelas så kommer du få en liten stund att du själv kommer få lista ut allt hur man gör. Vi spelade väl i en och en halv timme kanske och där i så, sista halvtimmen då började vi få allting att klicka. Ja men här kan man ju byta vilka missiler man ska ha, vilka olika utse, allt möjligt. Uh, spelet. Som sagt, det, är, det finns missions där man följer en story. Jag hänger inte med för det är likadant där. Det är en, i början så är det, innan varje mission så är det en video som spelas. Men story fortsätter även i uppdragen när du spelar. Där piloterna pratar eh, hela tiden. Det kommer upp texter, var de pratar sånt där. Men exakt samma sak som där som när man skulle förstå knapparna och sånt när de visade det. Så har du fullt fokus på att skjuta ner allt annat, du försöker behålla det vid liv, du försöker få till styrningen och allting. Och det gjorde att jag har noll koll på vad den här jävla storyn handlar om. Och jag har spelat om uppdragen och försökt fatta i allt jag vet, det är ett krig mellan två länder, that's it, sen har de tappat mig. Så storyn är väl inte den tyngsta som får den att verkligen försvinna in i spelet utan i det här spelet lever ju på gameplay helt enkelt. Det finns olika uppdrag Vissa där du ska skjuta ner och andra olika objekt och liknande Vischa, stealth och så här missions Där du ska flyga runt i eh, Typ eh, alltså, Regnstorm och sånt För att akta dig för eh, det, Vad heter det? Soners Radar eh, precis, det. Radar heter på svenska eh, ra Fiendens radar, de ska inte få se dig Så du måste åka igenom Och se, se till att du inte blir upptäckt Annars är det automatiskt Game over och liknande. Där du måste starta om hela missions och sånt där. Och det är det som är lite med det här spelet. Eh, spelet är förbannat svårt i vissa uppdrag. Och man, de har att man får starta om på vissa checkpoints. Vissa checkpoints är inte bra i det här spelet tycker jag. Eh, man får börja om alldeles för långt bak eller så här. Och oftast är det här, det här spelet väldigt oförlåtande. För det är ett uppdrag som jag spelade idag. Där man ska skjuta ner drönare bland annat. Och det är jag och en till flygplan ska skydda fyra andra flygplan. Som blir alla attackerade av ungefär fyra drönare var. Och jag ska skjuta ner alla drönare för de andra de gör ju absolut ingenting nästan. Utan jag ska se till alla. Hinner de skjuta ner de andra, alltså planen, så har vi förlorat. Och vissa plan kommer stöta för att det är grejer som jag har fattat För varje gång jag var tvungen att spela om så var det just de planen som störtade. Men det var så oförlåtande. För det är inte så att de är nära. För kartorna är jävligt stora i det här spelet. Så jag var ju tvungen att flyga all världens. Och det är panik. Alla står och skrik på mig. Och jag bara, vad fan. Och jag var, inte, jag var inte säker på hur man skjuter så här. Att göra det bra. Så jag flög runt. Jag var tvungen att hitta tillbaka. Så jag inte skulle flyga ner och krascha. Åkte upp bland molnen. Då är det ju vingarna och sånt kan ju börja frysa. Och då börjar det ju störta tills de hinner tina. Och så upp igen. Och då har ju något plan troligtvis hunnit skjutas ner och sånt där. Spelet är jävligt oförlåtande i många av uppdragen. Jävligt svårt. Men det är fortfarande roligt. Så jag har ju hoppat in och kört om uppdrag och sånt där. Men man sitter ju där att man blir ju bara mer och mer argsint. Men jag tycker ju fortfarande det är roligt att spela. Lite väl svårt. Även i styrningen så finns det, du kan välja mer arcade som är lite lättstyrt. Vi har valt ju ju det lite svårare, lite mer realistiskt. Kan ju vara det som var felet också. För vi är inte Duktiga för det än. Men jag kände till slut att efter ett x antal gånger att börjat om att jag börjat få till det där. Men då var det mer att min styrning var ju inte det som fick mig att klara uppdraget. Utan det var att jag hade listat ut var de här planerna kommer vara. Så direkt, jag ska attackera det här först. Sen där, sen där. Så det är liksom, var beredd på att du kommer behöva spela om. Så det är liksom svårt spel. Men jävligt snyggt och det var roligt. Speciellt om man var fler som vi. Vad tyckte du om spelet? Ja men Jag, jag, kan, hålla, jag kan bara hålla med faktiskt. Det, jag tyckte det var sjukt roligt att spela. Som du säger, det är en, alltså en inlärningskurva som är ändå halvhög. För jag menar, du störtar ju gärna mot din död ganska så snart om du inte har koll på allting. Nej, precis. Men när man väl får lite känsla för då och man kan ändå börja så här... Börja göra lite manövrar och lite sådana saker Som du faktiskt känner som att du har planerat mm. Inte att du gör en massa loopar Eller massa rolls Eller vad som helst, helt oplanerat För det kommer också att hända, åtminstone mig Men när du verkligen känner Ja ah, men shit, nu lyckades jag göra en schysst vändning Eller jag lyckades ändå ah, men Jag gjorde en loop eller jag gjorde en roll För att komma undan någon missil eller något sånt där Då är det skitroligt mm. När du börjar få känsla på det Då, då gäller det här spelet starkt och sen vet jag inte om det hade, jag tror att det har lite grann att göra med att vi faktiskt körde på den här flightsticken som du hade. Mm. För att det gav verkligen en skön känsla att just faktiskt ha sticken i handen, verkligen liksom sitta och vrida runt. Ni som kollar på videon så ser ni att mitt huvud rör sig mer än någonting, mer än planet för den delen. Alltså just bara den här Man, man verkligen fastnade i det Och man kommer in i det jättesnyggt jätte Så jag gillade det som bara den eh, Absolut håller med dig När du säger att det är snyggt Däremot så kanske man inte ska syna det är, Alltså du ska ju vara i luften Om vi säger så då Du ska ju inte ner på marknivå och vara där För där är det inte riktigt lika snyggt Men fullt förståeligt För man kan inte lägga hur mycket timmar som helst På att göra marken snygg när, tan när tanken är att du ska vara i luften ja nej, nej men det var jättevackert Och jag tyckte det var extra häftigt Bara det att du faktiskt hade Jag har inte kört jättemånga simulatorer eller, eller vad heter det Flygspel överhuvudtaget Men jag gillade det starkt med att du faktiskt Hade de här grejerna som att du Flygplanet kunde ståla och tappa Lyftkraft Flygplanet kunde få is på vingarna Dessutom, när flög du igenom regnmål och sådana saker, så fick du ändå liksom snygga droppar på skärmen. Alltså, allting sånt som ändå gjorde. Men man, man hamnade verkligen i det på något vis. Mm. Och det, det, det gjorde de sjukt bra. Däremot kan jag och dessutom hålla med om checkpointen är kanske lite funky ibland. Precis som du sa att det känns som att man får börja om tidigt. Alltså. Det, det, det, det är långt tillbaka ibland. Uh. Det är alltid sjukligt mycket grejer att göra. Jag tycker de uppdragna när du och jag körde så var det ju alltså, det är ju fiender överallt. Och så mm. fort du äntligen har lyckats skjuta ner dem du ska skjuta ner, då kommer det att komma fler. omedelbart dessutom. Men samtidigt så, de uppdragen när jag var med och körde så tyckte jag ändå att det var, ju, det var ju lite så det var tanken. Det skulle ju vara lite kaotiskt, det skulle vara mycket grejer att skjuta på. Det skulle vara många som sköt på dig dessutom. Mm. Och det tror jag ändå bidrog Bara mer till känslan av det mm. Och det är ju väldigt mycket Som händer på själva kartan Det är inte bara så att du har ett objektiv att göra Utan mitt i ett mission kan objektet byta Dock så tar det Tycker jag lite för lång tid För objekten att byta För jag åker och skjuter någonting Och sen är plötsligt Nej men nu vi måste ändra taktiken okay, Och då ska jag bara sitta och flyga runt Tills de säger vad mitt nya objektiv är det är bara det att jag har ju grejer som skjuter mot mig överallt. Så jag måste försöka hålla mig vid liv. Vänta på att jag ska få ett nytt objektiv. Så jag vet vad jag ska göra. Och sen bara, ja, ah, nu ska jag åka. För jag vill inte slösa mina... Du har ju bara ett visst antal missiler och sånt där. Jag vill inte åka och slösa på någonting. Som gör att jag sen inte kan för, liksom, göra mitt uppdrag på ett lätt sätt. Och det är så här väldigt mycket. Så det är vissa uppdrag just när de ska bryta objektiv. Som jag personligen tycker att det tar lite för lång tid. Och samma sak... Det här är ju vad vi har spelat, det är kampanjen. Det finns även multiplayer. Jag har hört lite och jag förstår hur det kan vara negativt. För vi har inte testat det, så det här är bara vad jag har hört. Så ni får ta det med en ny utan det får ni testa själv. Eller om jag testar det senare. Det är att det är ju samma sak ut med ett andra spelare. Och det har jag märkt i kampanjen också. Det är väldigt lätt att akta sig för missiler. Utan gör du bara en snurrning så att du snurrar planet. Så kommer missilen att tappa. Du kommer att tappa lite koncentration var du är någonstans på kartan. Men snurrar du bara planet så kommer missilen missa. Och det är det jag har hört är negativt i multiplayer. För alla använder missiler och det är väldigt svårt att ta dö få de motståndarna att ta död på dig och få dig att ta död på motståndarna. Så det är inte mycket skår som skiljer när man väl spelar en multiplayer. Men jag som sagt, jag har inte spelat det men jag förstår känslan för det är samma sak. Det är sällan jag blir träffad av eh, en missil liknande nu när jag spelat ett tag för jag har märkt att jag behöver bara snurra så kommer missilen missa mig och det är ju det som är när man spelar mot datorer de är inte lika smarta så får du bara rätt, komma tillräckligt nära så kommer du träffa då, de flesta gångerna men det gäller att hitta den känslan och det tog ju mig en stund och därför var jag var tvungen att spela om så jävla mycket och sånt där också så, så det är lite till och från det här spelet går det även att spela i VR det står även på boxen här det har inte har heller testat. Dock så ska en polare till mig låna det här av mig. Tillsammans med Flightstick. Han har VR eftersom jag sålde mitt. Men han har. Så jag ska åka dit och testa. Tillsammans med honom VR och se hur det är. Dock så jag blir nästan åksjuk av att spela. Eller jag blir magen vänder sig när jag sitter och spelar här. och man inte fokuserar på en grej spela DVR, alltså jag är lite rädd för också för jag tror att det kan bli lite för mycket för huvudet att hänga med, jag Kolla oh, kolla men förhoppningsvis har de gjort det snyggt, det ska bli intressant att få testa. Men i det stora hela, jag är nöjd med spelet man ska ju vara beredd på att det är det är en Arkadish liksom eh, flight så här. så du ska ju verkligen vara insatt på att du vill flyga flygplan och ha det roligt med det och helst en flightstick då, för det höjer upp hela upplevelsen men det är ju ingenting mer. Det är ju ingen sån här tight story. Det är ju ingen sån här... Uppdragen är inte jätteintressanta. Utan oftast gör det bara samma sak mot olika targets och sånt där. Och det enda jag tycker är roligt är att skjuta ner andra. När man ska göra så här och sånt. Det tycker inte jag är speciellt roligt. Utan det tar bara tid och frustrerande. För det minsta lilla så blir jag upptäckt och sånt. Ty tycker jag i alla fall. Så eh, spelet är roligt. Man men man måste ha rätt syn när man går in i spelet. Att du kommer inte sitta och spela här hela tiden, flera, flera timmar utan du kommer spela lite då och då och ha riktigt kul när du spelar det, för det är väldigt snyggt och sånt som vi har tagit upp. Men jag tror inte det kommer bli några långsittningar om man inte älskar flygplan, men det gör det inte jag så det kan jag inte svara på. Ja, och apropå just flygplan så hade de ändå en hel del olika flygplan med med mm. med olika e egenskaper och sådana saker med som jag tyckte som jag som ändå är. Smått intresserade av flygplan tycker mm. var jävligt roligt. Att man faktiskt direkt när vi. Vi, vi köpte ett nytt flygplan tror jag medan vi höll på. Mm. Och så fort man hade bytt till det så märktes det direkt att det var ett annat flygplan. Mm. Både med olika vapen såklart eftersom att alla har inte samma. Men även liksom hur den beter sig lite grann. Gick, det gick att känna skillnad, tyckte jag i alla fall personligen. Plus att det faktiskt såg annorlunda ut. Mm. Det låter jättefånigt men jag tyckte det var ganska häftigt. Mm. Och det var ju ett speciellt plan liksom grafiskt också som du sa, det kom inte med i videon när vi spelar men när du visade för det var ett plan som fällde ut vingarna när man sätta på, eller om det var tvärtom men när man in. det var någon gång där fällde in vingarna lite och fällde ut vingarna. Mm. Och det var ju sjukt snyggt. Jag, jag reagerade inte på det. Du bara, men kolla. Jag bara, åh, satan och så har jag kollat på det på lite andra plan och det är vissa så här vingar och sånt som beter sig olika som det gör på riktigt och sånt där och det är riktigt, riktigt läckert. Och precis som du sa, det finns ett flight tree eller vad det heter Aha. där man kan köpa nya plan, du kan köpa nya missiler, du kan även uppgradera planen som det här jag tog upp att planet om du åker för länge i mån så kan du börja frysa då kan du uppgradera så att det inte händer lika snabbt så att du klarar längre att flyga och sånt där och uppgradera och du kunde få den att bli lite mer lättstyrd och allt. Det, det finns väldigt mycket att uppgradera med ingame manu och sånt där. Så det finns väldigt mycket olika runt med att testa olika plan för planen, som du sa, ser olika ut, BT sig olika, skotten beter sig olika, man Liksom du får Liksom det, det här är ditt missions som det börjar med i alla fall, sen händer ju andra grejer i som kommer ändra men då kan du ju liksom välja en missil som passar just den, liksom uppdraget och sånt där och det tyckte jag var riktigt läckert hur de har fört in och att det funkar så pass bra som du faktiskt gjorde så spelet har väldigt mycket gott för sig det är bara det att för mig är det en rolig flygsimulator, jättekul att testa och ta upp lite då och då men det är ingenting jag kommer sitta med en längre tid men tillsammans med en pole som du och jag bytte fram och tillbaka så det var ju skitkul att se den andra misslyckas lika hårt som man själv gjorde det var ju bara jättekul Ja, absolut. Alltså, jag tyckte det var skitroligt jag skulle till och med kunna tänka mig att faktiskt sitta och spela det, speciellt nu när vi fick höra att det fanns online multiplayer på det dessutom Däremot så sitter jag nu och tänker bara så här: jag tror verkligen inte det där skulle vara kul på en handkontroll eller jag skulle inte tycka det var kul på en vanlig handkontroll, Nej. för du skulle inte alls få samma känsla som om du faktiskt hade en stick men som sagt, jag har inte testat med handkontroll men det är bara mina gissningar efter att faktiskt ha kört det med en flightstick. Mm. Så känns det som att det, det skulle vara konstigt att försöka styra planet med då en vanlig handkontroll här plötsligt. Nej, precis. Flightstick höjer ju så mycket och vad gick spelet på 699, sa jag det? 599 eller 600? Nej, 599 är det. Ett normalt spel. Och flightsticken just nu, det finns ju en speciell till PS4 Eh, som kostar 999 kronor. Jag köpte mig på Webhallen, så det är bara kolla. Den heter Trustmaster H-Flight 4L och sånt där. Och sen finns det en separat till Xbox One som är till Xbox One och PC som funkar till båda. Det är några andra inställningar innan antar jag. Och den går ju också på 999, så just exakt den sticken som jag har finns till de olika konsolerna. Det är bara att PlayStation 4 måste ha en egen. Eh, för de har ju alla sina olika inställningar Nej, men det stora hela jag hela. Jag är nöjd med spelet och det var, det var så pass kul för jag, jag spelade ett jättegammalt eh, flygspel när jag var yngre. Men det är så här ja, eh, Windows 95 tänk liksom den mm. grafiken du sitter bara med en liten joystick och har kul tyckte man. Det här är ju helt annan nivå. Satan jag, jag kunde inte tro att det skulle vara så här snyggt. Alla som du tog upp eh, det här med det, om det regnar, om du blir is du märker det på skärmen och allting riktigt läckert, riktigt läckert eh, nej men det ska bli kul att få testa och speciellt testa i VR och sånt där och ta upp lite då och då men som sagt det är ingenting jag kommit upp allt för länge eller för ofta om man säger så Däremot så en sak som jag ändå vill tillägga som mm. jag märkte när du och jag satt och spelade tillsammans var ju att jag varit ju mycket mer åksjuk av att sitta bredvid mm. jag vet inte det, jag vet inte varför men jag varit åksjuk av att sitta bredvid och titta på när du spelade Dock, när jag körde själv så hade jag inga bekymmer alls. D därför skulle jag skulle tycka det var skitkul att prova i VR. För det, det, skulle, ju vara, det skulle ju verkligen vara pricken över it. I, alltså att få komma in i spelet ordentligt. Och verkligen få känslan av det. Ja, men jag får hojta till dig när vi ska hem till Mr. Ronne Ståhl och testa. Så ska vi testa det där, ska vi se. Det tycker jag låter som en bra idé. Eh, hoppa vidare då, till nästa spel... Uh, och jag har spelat uh, tredje episoden, jag tror det är näst sista av The Walking Dead. The uh, Walking Dead, episod 3 Broken Toys. Släpptes den 15 januari 2019 och nu utvecklades Skaubound Games. Och med teamet Still Not the Bitten. Och det här är ju det som kommer efter Kalle med Telltales helt enkelt. Och det här släpps till PlayStation 4, Xbox One, PC och Nintendo Switch. Det är ju samma gäng så det känns ju precis som de gamla och det är kul för står storm vidare och sånt eh, Jag tänker inte spoila någonting för det är så nära slutet nu, allt kan jag kan säga är att de mm -hmm. drar upp väldigt, väldigt mycket känslor det är tillbakablickar, det är de pratar känslor sånt som gör dig arg, sånt som gör dig glad sånt som gör dig ledsen tar upp karaktärer som man har liksom haft i tidigare säsonger som inte lever längre, de tar upp minnen och sånt där och det gör mig bara så nervös. Det här är ju sista säsongen med och Jag tror de kommer att ta dö på honom. Och det kommer att krossa mitt hjärta. Jag kommer att sitta och grina. Jag, jag sitter nu och blir alldeles bara skakig. Jag kommer fan bli helt förstörd. Så här sista säsongen kommer i mars. Och jag ser fram emot det. Det negativa är ju fortfarande. Gameplay är inte bra i det här. Jag vet inte vad de, de har fått för sig. Det mesta är ju bara i drivet. Du ska göra val. Du ska bara... Så fort det blir liksom stories. Jag tycker det var bättre för, liksom i de gamla säsongerna. Den här säsongen, det har inte funkat. För du blir attackerad av zombies. Eh, då ska du göra knappar. Du kanske måste skjuta. Du måste sikta på ett visst ställe. Det är så här, du måste välja rätt knappar och sånt. Många av de här uppdragen så får man det här att till exempel du ska inte döda zombies utan du ska bara akta dig för dem. Eller bara skada dem för det är ett visst uppdrag. Du får inte döda någon zombie för det är en snubbe där som har känsliga eller har känslomässiga connections till just zombiserna. Så han ber dig, dödar de inte, kan du bara paralysera dem och gå förbi dem eller någonting. Ja men fine, inga problem. För då har du valet du kan klicka triangel hugga dem i huvudet med en kniv. Eller klicka rundring och slå med benet och gå runt. Det, är bara, det kommer flera zombies, jag tänker, ja men det inget problem. Jag slår med benet, går vidare till nästa, slår i benet och tar mig runt. Det är bara det att det här är en väldigt lite fikant det det spelas och det syns inte för du är här i en skog men det är osynliga väggar överallt och det gör att du kommer misslyckas med uppdraget för att du kommer här är en osynlig vägg nej, men då går jag här åt tillställ där var direkt ett stopp till jag vänder mig om fyra zombies jag kan slå en resten hakar på mig och döda mig på en gång <laughs> Så jag fick spela om, jag tror det var fyra gånger för att hitta här är de osynliga väggarna så att jag kan gå runt och få tiden att gå tills att uppdraget är klart för jag får inte död så det är ju bara tidsbaserat. Men just de här osynliga väggarna är alldeles för liten utrymme för att göra det fläckfritt. Och samma sak till var senare så skulle jag faktiskt ta död på somdags med en pilbåge. Det var det att den tog som tid, för det går från en kattsin ska in, där hon Clementine som du spelar tar upp en pilbåge innan jag har fått upp siktet så kommer jag, jag kommer hinna skjuta ett skott och hoppas att jag får det i huvudet, annars har jag fejlat. Det var likadant. Tre gånger fick jag försöka. En gång han fick upp den i brösthöjd, sen blev jag biten. Andra gången drog jag upp snabbt ja, sköt jag över huvudet. Tredje, ja, jag fick dra där någonting mitt emellan, så de gör inte någon så gameplayet är inte bra. Tyvärr, gameplay, det är många ställen som det inte är bra. Utan det som är bra i det här det är storyn och valen du får göra och såna här grejer. Men gameplayen är inte bra tyvärr. Och så har det varit under hela den här säsongen. Så det är det enda. jag kan vara om man tar upp det nu senare. Eller när allting är ute och man vill se hela alltihop. Var beredd på att gameplayen är inte så som det ska vara. Som tur är, är det jättelite gameplay. Utan det är bara val och sånt du gör. Men var beredd på det, det. Är det är inte jättebra. Men jag har kul med det och jag ser fram emot sista, sista avsnittet nu. Jag håller bara tummarna att det blir något lyckligt slut för jag kommer fan inte palla med Ett till sån här jävla Walking Dead moment där de tar död på massa med karaktärer jag gillar och jag har ju tagit upp det tidigare när vi hade precis varit tvungna att ta bort vår hund och jag var tvungen att hugga ihjäl en hund i spelet. Det här spelet förstör mig helt och hållet. Fanan, vad har du spelat? Eh, ja, eh, jag har eh, lidat lite, det här var i flera veckor sedan jag började lida jag har bara glömt bort det, helt enkelt. Eh, jag har lirat, lirat Brawl Stars på okay. mobilen och det här släpptes första gången 15 juni 2017, utvecklat av Supercell. Eh, det är i stora drag, ja det släpptes till Android och iOS eh, i stora drag så är det dota korsat med ja, jag vet inte riktigt med vad. Alltså du väljer din karaktär. Det är lag om 3 mot 3. Det börjar på en liten fyrkantig karta, top down. Ser uppifrån. Sen har du två olika attacker. En snabb attack och en lite större kaxigare attack. Oftast en specialare så att säga. I mitten av kartan så finns det en brunn, ur brunnen så sprutar det ut massa diamanter Eller sprutar, det var väl att säga Det är en var tionde eller var femtonde sekund kanske hoppar upp en Det laget som håller i 10 diamanter först eh, Startar klockan Så kan de lyckas hålla i diamanterna i 15 sekunder innan matchen är slut okay. Och det är i stort sett hela spelet Men blir du med en diamant då klockan Om man börjar om helt enkelt är det så? Exakt exakt. Ah, okay. det, det, det, ni är ju tre stycken Så det kan mm. ju vara till exempel Som i flertalet av matcherna jag har lirat Att jag är den som är mer intresserad Av att faktiskt få ihop de här jävla tio diamanterna mm. Så de andra två De springer och köttar allt de kan se Alla fiender, alltså, eller, alla fiender Det andra laget håller dem liksom tillbaka från, från mitten och kartan jag står i mitten och plockar de som lyckas smyga förbi möjligtvis och fokusera på diamanterna. Jag säger att jag får ihop tio stycken. Grejen är det att om de dödar mig då, mm. då tappar vi alla tio. Mm. Direkt på marken dessutom. Så att de kan plocka upp dem allihopa bara så där direkt. Okej. Okay. Och, jag, jag tycker det är skitroligt Verkligen det, det verkligen funkar Dessutom så är det precis vad jag letar efter i ett mobilspel Dessutom För en match kan ta allt ifrån Det vet jag, tio minuter Ibland känns det i alla fall som tio minuter Du kan hålla på fram och tillbaka Att man lyckas döda den som håller alla diamanterna Och liksom, ja men Det, är ändå, det tar en stund att spela Från det till att det tar En och en halv minut ibland Okej okay. Om du har liksom ett bra lag med bra, bra uh, spelare med dig, så då är i stort sett ägen i mitten av kartan. Och de första tio diamanterna som dyker upp det är dina sen när matchen slut. Oh yeah. Och ibland får man desto mer motstånd. Så att, uh, det är super, super kul. Sen såklart, mobilspel. Du kan köpa allt möjligt. Det är skins, det är, det är hela balletten. Uh, för riktiga pengar såklart. Men det går också jättebra att spela utan. Jag har inte lagt ner en enda krona och jag, jag, jag tycker det går superbra, både utan och med pengar skulle jag misstänka. Mm. Hur är heltarna då? Är det många olika och de beter så olika, eller hur funkar det där? Du har flertalet, jag vet faktiskt inte exakt hur många, för jag har faktiskt inte låst upp så det är super många. Jag tror jag har fyra eller fem stycken jag har just nu, tror jag. Mm. Alla ser olika ut, alla har olika typer av attacker. Fungerar på olika sätt Alltifrån till exempel Jag har den, min, för, min förra favoritkaraktär Ska jag säga mm. var en, Jag tror att det är en tjej Det är oviktigt det är för sig Men hennes specialare är att hon Tar fram en björn Som springer runt och attackerar åt dig Så att du blir egentligen i stort sett Du får en hjälpreda helt enkelt ja, Som okay. egentligen bara siktar in sig På närmaste fiende Och så går den och slår på den bara Rakt mm. av och hennes lätta attack är egentligen bara en, en vanlig pistol som skjuter. Åt, åt, ja, men som bara skjuter vanligt. Nu oh, ja. har jag fått en ny som ser ut som en sån här. MR. Eller vet du, MR. Mexican Wrestler. Oh, ja, en. Eh, oj, nu tappar jag namnet på det. Luci Libre. Ja, ah, exakt, exakt. Uh, vars hans vanliga attack är såklart en uh, liten uh, boxkombination. Mm. Det är en höger, vänster, höger kanske. Och hans special är en. vad fan kallar man det för? Armbågshopp-typ. Eh, oh, yeah. Så att han, han liksom hoppar och så ja, landar han på armbågen i marken. Och alla som är i närheten tar skada av det. Mm. Så att det är, det är väldigt uppdelat så. Eh, dessutom, styrningen i sig kan eller, kan användas på olika sätt dessutom. För du har ju såklart en stick. Eller vad man nu ska kalla det för när det är touchskärm På vänster sida. Högersida har du då två knappar En skjutknapp och, Eller en vanlig skjutknapp och en för din special Båda två Beroende på hur de fungerar Kan du välja att styra Åt vilket håll du ska skjuta åt mm. Du liksom drar i den Och så vi, ja, drar du den åt det håll du vill skjuta Men du kan även Bara trycka på den mm. Då kommer du att skjuta mot Närmaste fiende Okej okay. Så det den är liksom lite auto-aim eftersom att skjuta, skjuter åt ett håll när fienden är där då kommer den ju såklart att skjuta åt det hållet så fienden kan ju fortfarande flytta på sig. Mm. Så det är ingenting OP eller någonting sånt med det utom om du bara väljer att trycka på den då kommer han att skjuta på närmaste fiende han ser. Mm. Men så att... låter det ändå lite att det finns taktik och allt sånt där och något annat så att det känns som ett ordentligt spel i alla fall. Ja men det tycker jag absolut. Det... Visst, det kanske är lite korta matcher och sådär. Och såklart så har du ju energi. Jag vet inte om man kan få bort det genom att betala eller om det finns en annan Nej. variation. Men såklart får, laddar du upp energi, jag tror det är var... Ja, vad är det? Var, en gång i timmen kanske du får 20 okay. energi eller någonting sånt där. Och det kostar 20 att spela en match. Ja, ah, okej. Okay. Men det, jag tror det maxtaket för mig just nu är 100 energi. Så jag kan spela fem matcher i stöten och det är precis lagom för mig skulle jag säga. Ja, då så. Men det är gratis det du spelar i alla fall. Ja, precis. Precis. Ja, och så. självklart så kan du levla upp dina karaktärer också. Men du är nöjd med spelet. Ja, ja verkligen. Jag är supernöjd. Det, det är ju gratis. Så att det, vad är det att inte vara nöjd med egentligen? Men om vi säger så här då. Den har ju klarat... Den initiala testet, genom att den har inte blivit raderad när telefonen har sagt att du har för lite space för att göra annat. Ja, okej. Okay. Men skulle du kunna tänka att betala inte slant för att få. Om du som sagt, spelar fler matcher så där, eller räcker de här fem matcherna ganska hyggligt. Du sa att det kändes bra nu i alla fall. Men får du suget ibland att en match till skulle inte sitta helt fel. Alltså, jag spelar den ju oftast på jobbet. No. Så att det, det, det blir ju så här att det, jag behöver. Det vore farligt om jag, om jag hade mer energi Om vi säger så då Men mm. ej, jag tycker det funkar jag, jag tycker det är precis lagom så där Man kör, jag, jag tror att nu idag På rasten så körde mina fem matcher Och sen skulle du ta jag tror det var en eller om det var En och en halv timme innan jag skulle mm. få Mer energi för att kunna köra en match till Och jag kände så här: jag behöver, inte, jag behöver inte spela mer nu Jag kan hitta på någonting annat de sista tio minuterna Jag hade på rasten typ ja, ja. Men du sa, det här level upp karaktärerna, vad gör det då? Gör karaktärerna starkare eller får du bara nya kläder eller hur funkar det där? Nej, det är mest starkare. Okay. De blir lite, slår lite de, får li ja, de slår lite hårdare, de får lite mer HP, de får lite okay. mer specialstats eller vad det är för någonting. Det är Jag har inte kollat supernoga eftersom att spelet i sig är så fruktansvärt enkelt. Mm. Det är ju bara liksom starta en match och det går fort. Och få matcher alltså, okay. det, ni, ni ska ändå få ihop sex patch Eller ja, fem utöver dig själv ja. Men det tar alltså Under 10 sekunder från att du trycker på play-knappen Så är du ju inne i en match som är igång oh, Fyfan, det är ju jävligt snabbt Ja, det, ja, det har inte det, ni, det är kanske någon annan som har haft en annan upplevelse Men jag har aldrig Haft problem att starta mm. en match Men du sa Du får nya karaktärer Har du en level där baserat på karaktär Eller är det random? Nej, jag har, jag har en egen level och mina karaktärer har en egen level. Så att oh, den, ja. den karaktären du tycker om att spela med kommer att bli starkare. Mm, precis. Och sen ju baserad på din level så får du nya karaktärer helt enkelt. Exakt. Såvitt jag har sett nu så har du ju sån här klassisk eh, träd där du kan låsa upp olika saker. Jag tror att det är mellan du har du får en eller två lådor med lite random grejer i där det är allt ifrån in-game-pengar till... Jag tror till och med att det är skins och lite sådana saker. Och sen kan du låsa upp en och annan karaktär i det där trädet. Jag vet inte vad som händer när det är slut dock. Men jag misstänker att de bara kommer att fylla på det mer och mer ju mer grejer de släpper. Mm. Ja, men nice. Härligt. Uh, sista spelet jag har spelat då är Raft. Släpptes första gången 23 maj 2018. Utvecklat av Red Beat Interactive. Och den här släpps till pc Olika varianter. Jag ska få det på Steam. Det här är ett väldigt enkelt spel. Jag vet många streamers har spelat det här och sånt. Det var ju så jag hittade för jag tänkte jag måste ju testa för. Det. Du börjar på en liten flotta och sen så är det du ska samla ihop objekt för att fortsätta bygga din flotta. Det är även survival. Du måste äta, dricka och sådär. Och äta ger du måste samla på det trä. Och allt ligger ju som debris Det är ju som allt trä och sånt Ligger i vattnet Och då har du som en krok som du kastar ut Med ett snö i ena änden Kasta ut, dra in grejerna med kroken Och så får du det i ditt inventar Helt enkelt Och med trä och liknande Så ska du föra ihop det är Till exempel löv Kan du föra ihop till att få rep på något sätt. Och trä är ju trä Så genom att använda då det här repet som du har gjort Och trät så kan du göra ett fiskespö Fiskespö gör du då för fiskar så att du kan få mat så att du överlever. Du kan fånga upp plast så att du kan göra en kopp så att du kan dricka vatten. Dock så saltvatten förstör ju din törst. Så först då måste du bygga en, ett reningsverk, ett litet som de har så måste du bygga upp det så att du kan rena ditt vatten så att du kan sen kan dricka rent vatten. Du kan inte äta fisken rå så du måste göra en grill som du kan grilla fisken och sen äta och allt har du på det är en flotte helt enkelt. Och du kan bygga ut din flott så att den blir större och sånt. Eh, väldigt enkelt på det sättet så måste du få eh, göra allt olika du kan för att helt enkelt överleva. Den enda faran i det här spelet är att du inte är ensam i det här vattnet det finns ju en haj också. Och hajen kommer lite då och då och äter på din flotte. Så då måste du göra spjut för att hugga på hajen så att den inte tar sönder din flotte. Annars måste du samla på grejer för att bygga ut din flotte. Du kan även bygga grejer som nät som du sätter framkant eller runt om din flotte. Som automatiskt, fort den åker in i någonting så kommer du få, kan du springa dit och plocka upp det istället för att du måste stå och hova in det hela tiden med det här kroken och liknande. Och jag jag är alltid lockad av survival-spel, men de är alltid så jävla svåra för mig. Jag orkar inte hålla på det mycket. Det här är det enda jag faktiskt har fastnat i. Det här tycker jag är så jäkla kul. Och det bästa av allt det jag inte har inte ha testat det. Det här går att spela multiplayer. Du kan spela med dina poler och göra en gigantisk jävla flott och åka runt det tillsammans. Och man kan hoppa in och ut en skapar en värld och så kan han spela själv där. Så kan någon hoppa in och hjälpa till. Ni samlar olika grejer för att bygga upp. Man kan bygga våningar och allting. Så långt heter jag kommit än för jag har inte listat ut allt. Och sen så ska man bara överleva på den här flotten helt enkelt. Du kan komma till olika eh, som öar eller vad man ska säga. Fast det är stora stenblock så du måste bygga en typ trappa för att komma upp på dem oftast och så måste du haka fast det du kan skicka ner en ankare så att du kan stå still och så måste du klättra upp jag har inte listat hur man bygger upp botten, så jag har inte kommit upp på någon av dem <laughs> men sen samma sak och när du är vid dem där så kan du hoppa ner och dyka ner i vattnet där nere kan du samla på det sand och liknande för att bygga ännu mer det finns jättemycket att bygga i det här spelet du kan även få så att du kan odla grejer på din flotte. Men då måste du ha en fågelskrämma så att inte fiskmåsarna kommer att äta de där grejerna. Och det är väldigt mycket att hålla koll på och leka runt med. Och det finns jättemycket. Och jag har jättekul med det och det är jättekul att fånga upp olika, se vad man kan bygga. Du kan göra ett eh, laboratoriebord säga, där du kan utforska nya saker att bygga. Dock är de inte jättebra på att förklara vad som gör vad. Det är som, jag behöver nu få metall för att en speciell metall för att göra en speciell mutter. Och jag har ingen aning om hur jag gör det för det står ingenstans. Utan antagligen måste du lista ut det själv genom att testa olika grejer, eller så måste du gå ut på nätet helt enkelt. Det är ganska lätt nu för tiden, nu när spelet har varit ute så länge, allting står i skrivet hur man gör. Men jag har inte varit ut och tittat där, för jag har försökt, lärt mig, och vissa grejer kommer jag inte fram till. Mycket är ju logiskt, för att kunna göra glas och liknande, men mycket är... Jag vet inte hur jag ska göra Som tur så finns det även olika andra flottar som har gått under ute på olika ställen. Då kan du simma till dem. Då har de en kista på sig. Du tar kistan. Då börjar det där ske, det skeppet sjunka. Så då måste du därifrån Oftast så är, står din flotte någon annanstans för du har kanske simmat dit så du måste simma, akta dig för hajen upp där och sen är, då, får du oftast, då har jag fått den här mutten så att jag kan sätta in den på mitt observatoriebord så att jag kan göra de här nya grejerna. Men då måste jag fortfarande ha de grejerna för att kunna, eller lista ut hur jag gör dem för att kunna uppgradera och få bättre spjut och allting. Så spelet går att göra väldigt mycket med det bara att du måste själv lista ut hur det gör om du inte går ut på nätet. Men jag ska gå ut på nätet. Nu är jag på att springa runt och leta. Men som sagt, det här är en första så här. Survival-spel som jag faktiskt har fastnat i och som jag tycker är kul att spela. Jag tror det kan vara skitkul att göra med fler att ja, men vi kan hjälpa så att du går ut och fiskar för mat. Jag måste ju hålla koll på allting själv. Går du och fixar mat så kan jag samla ihop så att vi kan bygga flera sängar, loft och allt möjligt. Man, märker, man hör hur hajen står och biter bak i. Liksom. Då måste jag springa dit, stå och hacka. Oftast hinner ju hajen bita sönder den biten, det är som är fykantad och som man bit sönder då är det ganska lätt att faktiskt bygga bara på den platsen om den är tom har du ställt någonting i kanten då försvinner ju den också har du ställt just ditt, som jag hade jag hade ju inte plats för så mycket än för jag höll på att samla ihop allt så jag hade ju mitt observationiskt bänk på den här eh, kanten så den kraschar ju på en gång ja jag samlar ihop, bygga upp nytt bygga, så nu har jag gjort en stor jävla flotte så han kan, och satt allting i mitten så han kan bara äta på sidan så jag kommer klara med längre och sånt där. Men jättekul och jag kan se hur det här är skitroligt med andra spelare. För jag har haft kul att kolla, men som sagt Funhouse kollar jag som fan på. De har ju spelat där fyra pers tillsammans tror jag, Och det såg ju skitkul ut. Dock hade ju de en som visste vad man skulle bygga och hur och när. Det vet ju inte jag. Så de har ju byggt på höjden och sånt där och kommit upp. Och man kan göra väldigt mycket olika. Så jag ser fram emot att spela ännu mer. Och det är ett billigt. Det är steamspel. man går det på ett par hundringar, en, mellan 1 och 200 spänn. Och så kan jag ha liksom en video på, si, på ena skärmen. Och så sitter jag och bara och latchar runt i flera timmar på min lilla flotte. Och bygger olika grejer och bara kul. Liksom. Eh, och ju mer du uppgraderar desto bättre håller de. För allt du använder går sönder. Så du måste vara beredd. Använd inte upp, alltså nu har jag satt, hela min front är ju fullt av nät som samlar på grejer automatiskt. Så att så fort mitt fisket börjar sönder så kan jag snabbt göra en ny och liknande. Och det är tunnor som finns som man oftast vill ha, för de har flera objekt i sig och liknande. Riktigt roligt spel. dock väldigt simpelt, du kommer inte stöta på andra spelare och sånt där. Men vill du ha ett chill-spel där det ändå du behöver ora egentligen hajen och att du inte ska svälta eller törsta ihjäl. Då är det ett väldigt chill spel Och jag tror spelar här med yngre. Liksom där du och kanske du har några barn att spela med. Jag tror ni kommer ha skitkul. Just att du tar det som är viktigt som ni måste hålla koll på. Och sen kan de bara ut och leka och bara bygga och ha skitkul kul. Eh, riktigt eh, häftigt spel. På, på ett så simpelt liksom, sätt. Det är inte jättsnyggt eller någonting, men det är väldigt simpelt Men oerhört roligt. Men eh. alltså, du måste kolla. Det är alltså inte de här flottarna du kan hitta ja Det är alltså inte andra spelare du, du kommer inte att stöta på andra liksom Som sitter online Nej, du kan öppna upp din Du kan öppna upp din karta Men då kommer de spelarna spela tillsammans med dig Du kommer alla ah, okay. andra Utan de flottarna är ju bara där för att du ska hitta De här speciella grejerna En kista, där som kanske har ett recept På en mat som gör att du får ännu mer hälsa Och då mm. vill ju, du vill ju ut dit Men så fort du tar den så kommer den sjunka Och du måste tillbaka, sen är du bara själv hela tiden Ja, men alltså, det låter ju som en väldigt enkel mm. enkelt tillfälle att bli uppäten. Ja, Hur stor är äh, chansen att hajen kommer när du simmar tillbaks? Varje gång jag är i vattnet. <laughs> <laughs> hajen men den tar ju den hugger dig. Jag tror det är det tre eller fyra gånger så dör du. Okej. Okay. Äh, jag har ju gått från att spela på normal till easy, för jag är så jävla dålig på de här spelen. Ja. Så dör jag, så kommer jag tillbaka till min flotte och har fortfarande mina grejer. Eh, dör du i vanliga spelet, ja. alltså på normal, så börjar du på din flotte. Jag vet inte om den är fortfarande lika uppbyggd eller någonting, men du kommer inte ha några grejer kvar. Så då måste du samla ja. utåt. Och då har du inte ens din krok. Så då måste du simma runt snabbt, Ta lite träd, hoppa upp, hoppa ner. Som tur så första kroken även bara ett trä och ett rep. Och det är väldigt mm. lätt att få. Men sen är det bara börja om. Jag har tagit Easy så dör jag så kan jag fortsätta bara där jag är. Så jag är lite mer våghalsig. För ska jag spela här på norm då är det typ du och jag. Eller något mer som ska spela där jag inte behöver göra allting själv. För det är klarar jag fan inte. Det låter ändå riktigt roligt. Det låter som att det påminner rätt mycket ändå om eh, Rust som jag kör just nu. Ja, precis. Det, är, det, är liksom, det har ju alla de delarna, förutom andra spelare som fuckar upp för dig, det det, väl det. Exakt, det stora bekymret. Andra spelare online. Nej, men liksom köra här tillsammans med några och bara ta en killkväll, få se hur, stor, hur mycket man kan bygga upp det här och bara överleva, det är det är väldigt chillspel, det är väldigt avkopplande för det är aldrig något riktigt, speciellt nu när jag spelar på Easy, utan jag hör hajerna, om jag slår lite på honom när jag slår tillräckligt på honom, då kommer han dö eller så får jag lite kött av honom som jag ger lite mer hälsa och sen försvinner den in ett tag och sen kommer en ny haj helt enkelt ah, okay. eh, och jag ah. tror ju högre nivåer du har spelar ju högre ju fler hajare helt enkelt, det kan komma två tre, jag har stött på två hajar som mest men de har liksom hög bara en i taget som tur var, för det var när jag spelade på Normal och då dog jag ju ändå, så jag höll på att döma mig i vattnet. Klassiska tv-spelsfiender alltså. Åh, oh, vänta, vänta, det är min tur att hugga. Vänta, vänta, vänta. Nej, mm. ja, precis. nu kan du få åka fram. Spelar man på expert, då kommer några hugga ta med fan överallt. Och det är just, varför jag spelar på Easy speciellt, det är för att lära mig allting för hur man gör grejer. För jag har ju liksom inte lyckats göra en stor grill ens. Så ibland när du fiskar får du stora fiskar då behöver du en större grill för att kunna grilla dem. Jag har ju bara så jag kan göra småfisk. Så jag, kan ju, jag måste ju äta hur många sådana som helst. Men du kan ju få rödbeter som du kan äta som de är. Du kan få potatis. Men då måste du grilla dem för att äta. Och det är massor med olika sådana där grejer. Men vänta nu. Fångar du upp potatis och rödbeter i vattnet? Ja, det kommer ju som tunnor. Och där kan du ju allting ligga. Det kan ah. vara som helst. Så där får man ju sådana grejer. Och då får du oftast fler av en grej. Så... Och... Speciellt rep kommer du behöva och det ska du bara stå och fånga vad heter det, de här jävla flytande bladen. Så max kommer de i tre på höjd och det tar en jävla tid. Så fånga sådana där och få flera stycken, det är livsviktigt. Men nu har jag överskott av alla grejer så nu ska jag bara lista hur fan jag gör allting. <laughs> ja, men det är riktigt kul faktiskt. Men det var väl bara hade i spelsnack. Jag tror det i alla fall. Då hoppar vi in i nördsnack då? Eh uh, och jag tänkte börja med ett, bara lite snabbt här. För jag vill rekommendera alla som är sugna på Anthem att faktiskt förköpa det. För nu i helgen 25-27 januari är Anthem VIP-betan för alla som har förhandsbokat spelet. Och eh, den kommer finnas på alla konsoler vad jag vet. Eh, PS4, Xbox One och PC. Eh, jag har dock inte listat ut hur fan... Jag har fått koden, jag ska bara lista ut vad fan, jag laddar ner den här grejen. Den står på Playstation, står och laddar ner det där men jag har inte hittat den. Så antagligen så kommer den antingen komma den 25. Men jag fick hörde, jag läste, hörde någonstans att den ska ha kommit en vecka innan så den borde vara ute redan och jag kollade idag och jag har inte hittat den. så eh, Den kan komma när som eller så måste jag läsa på vad fan jag hittar den här betan någonstans. Men koden har jag så jag ska bara logga in så kommer jag att få testa. Eh, jag har också hört de som utveckla spelet att man ska inte ha för stora förhoppningar. Det är inte mycket som kommer de har ändrat väldigt mycket namn och allting som förklarar vad du ska göra bättre. Utan det här kommer, och det, Du kommer inte få något customizable eller någonting under betan utan det här är bara för att känna på själva spelet. Men det kommer jag göra och jag, det kommer vara riktigt kul. Som sagt, 25-27 januari nu, nu i helgen för er som har tänkt att skaffa spelet. Förans boken, bara så får ni en kod så kan ni vara med. Eh, även EA Access har tillgång till den här VIP-betan. Eh, hur man gör det då får ni gå in på EAs hemsida helt enkelt och läsa på. För Anthem släpps ju sen till PS4, Xbox One och PC den 22 februari så det är inte långt kvar nu. Eh, det var bara det jag ville ta upp där. Sen det stora som hände tidigare, för slutet av förra veckan var det väl, det var ju att Mortal Kombat 11 hade sitt reveal-event. Och jag har ju alltid älskat Mortal Kombat. Inte bra på spelen. Jag hänger knappt med storyn längre, men jag har alltid älskat det lilla de har. Och det är ju NetherDream Studio som gör det här och vi, du och jag spelade ju både jag har ju spelat alla nästa spel de har släppt, men vi spelar också Injustice 2 som äter de eller det är den bästa storyn som ett fighting spel har haft. Så jag ser sjukt mycket fram emot storyn nu i Mortal Kombat 11 vad de gör med den. För jag vet att Netherrealm Studios kan göra stories i fighting-spel. Men vi hoppar väl in lite lätt i vad de presenterade i eventet helt enkelt. Eh, åtta, åtta karaktärer bekräftades. Eh, vi fick se Sub-Zero, Scorpio, Sonya Blade, Scarlet Baraka, och sen så var det en ny karaktär. Alla de är ju gamla karaktärer. Eh, jag tror Scarlet har väl varit med i ett spel tidigare. Eh, Mortal Kombat 9. Men de andra har ju varit med flera gånger. Och den nya karaktären är Geras. Eh, som vi fick se är en sprillans ny karaktär. Och sen den åttonde karaktären som vi har hört men inte fått sett. Det är Shao Kahn som är tillgängligt om man förbeställer spelet. Eh, de hade likadant i Mortal Kombat X där man fick och man kommer kunna köpa honom som DLC sen. Men har du förans så får du honom med helt enkelt gratis. Oj, sorry. Eh, vi fick också höra reda på att eh, Ronda Rousey, eh, fighten, gör rösten till Sonya Blade och hon var med och snackade lite på scenen. Eh, kul för dem som bryr sig om sånt. <laughs> eh, sen fick vi se eh, lite del av storren och lite mera bilder det här är karaktärer som vi fick se men som vi inte vet om de kommer vara spelbara. För Mortal Kombat X hade också karaktärer som är med i storyn som du mötte men aldrig fick spela själv. Så jag tänkte bara nämna de här som vi såg så får vi se om vi kommer få spela då, som de senare. Då. Eh, och det vi fick se då var eh, Shinnok, eh, guden som har varit med i några spel tidigare. Eh, Lukang Kang, Kung Lao eh, fick vi se också. Klassiska karaktärer. Och så fick vi se den nya gudinnan Chronica som just hela storyn kommer utspelas eh, om för Raiden har gått batshit crazy, han, han har ju alltid varit den här han vill se rättvisa i allt nu har det gått för långt, han ska döda alla som står emot jorden, för han är ju jordens beskyddare, så han ska ta med fan krossa allt <laughs> och Kronika, hon är gudinna, oh, det var två grejer, hon var kronikadena över tid och skapelse och sånt där Mm. Och det är ju det som den här storyn kommer spela väldigt mycket på. Hon kan vrida tillbaka tiden. Hon kan ändra tiden och föra in karaktärer från gamla tider till en ny tid som har dött och liknande. Så vi kommer få se jäkla massa karaktärer, tror jag. Och speciellt som äh, vi fick höra: Det var att vi kommer, Ed Boon, han som skapar någon Kombat, han sa det att gamla karaktärer kommer få stötta på sitt yngre jag från en annan tidsålder. Så det är därför vi kommer få för de som inte vet eh, Luke Kang till exempel som har varit i liksom huvudrollen i alla spel. Han är ju död sedan flera spel tillbaka. Så han är ju typ härskare över underjorden nu. Han gick också budget crazy. Men <laughs> det vi fick se i story lite det var att Kung Lao och Lukan vi inte döda utan de var sina yngre jag. Så alltså kommer vi få se flera karaktärer på så sätt. Så gillar man en karaktär som tyvärr har dött i tidigare spel så kommer de kunna ändra det nu och vi kanske får dem spelbara eller kommer i alla fall få se dem liknande. Så jag är väldigt intresserad av att få se vad fan de ska göra med den här storyn. Men speciellt få se gamla karaktärer komma tillbaka. Även så fick vi se när de valde karaktärer så fanns det 25 karaktärslott. Så vi har fått åtta, upp till 25 som finns. Mortal Kombat har ju också de här, går ut hos sidorna så kommer vad heter DLC-karaktärerna. Så DLC-karaktärerna är ju inte med i den här standard rolllistan. Så många flera karaktärer kommer visas. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Och Mortal Kombat släpps ju den 23 april 2019 till PS4, Xbox One och PC. Och Nintendo Switch också får mig inte glömma så det är liksom grundgrejerna, nu ska jag gå igenom det lilla som de har ändrat till det här spelet jämfört med tidigare så håll i hatten för det är väldigt mycket intressanta grejer som jag tyckte var väldigt intressant att få reda på Mycket är ju taget från Injustice 2 som är väldigt liknande de har tagit här, men man har ändrat lite och det tycker jag är till bättre men kanske inte riktigt så bra som jag hade hoppats ett, man kommer kunna byta kläder på sina karaktärer. Du kommer kunna byta huvud, överkropp och underkropp, tror jag det var. Och vilka vapen du har. Så scorpio till exempel. Du kan ändra hans huvud, hans överkropp, hans vad heter det, ben. Du kan ändra hans svärd som han har. Så vilket sorts svärd det ska se ut. Och han har ju sin, eh, den här vad heter det? Ja, men tänk, eh, kniven han skickar ut från sina händer med ett rep. Lätt att förklara. Get over here-grejen. Den kan du också ändra utseende på. Men var det inte bara tre slott du kunde ändra på? Nej, de här grejerna kan du ändra allihopa. Men ja. i kläderna, på de tre kläderna, så kan, är det gems som har olika slott. Så du har ju de där tre alltså kläderna. Sen vapnerna mm. är ju helt separata. De, kan, de är bara utseende. De får ingenting extra ute i sig. Så det är liksom, så de där tre slått som du pratade om, det är helt enkelt huvud, överkropp, underkropp. och sen Var, var du, det var du verkligen det? För jag, fann jag fick mig att det, var, det bara var huvud och sen dräkt. Och det andra var de, de, dina vanliga vapen, liksom. Mm. Till exempel på Scorpion där, att det var hans, det var var det inte eller masken, kläderna och knivarna? Ja han, nej, man kunde ändra både svärden och knivarna på han och masken. Nu blev jag osäker om det var hela kroppen eller om det var varje kropp. Jag har för mig att det var över och underkropp. Jag, ja, jag Det var där det gick isär. Jag det var där det gick för jag, jag, jag minst det som att det var hela dräkten och ja, inte så, över och underkropp. Det kan nog vara hela dräkten. Då missförstod jag nog det. Men jag vet båda vapnena kunde man ändra i alla fall. Ja. Ja, så absolut. Men det var det var helt med på. Och att du kunde välja olika utseende på, på vapnena sen också. Det var mm. bara just det att jag tror att det var hela dräkten. Okay. I en och samma, så att säga. Ja, för jag vet, för jag antar att för jag, det kan vara som du säger, men jag tror att det är alla tre delar. För så hade Injustice. Du kunde ändra huvud, du kunde öva överdel och underdel. Mm. Och mm. just de olika kläderna i Injustice 2 hade olika stats. Statsen mm. har man nu tagit bort och satt in Jens. Så att alla de här olika grejerna kan ha olika jäms i sig. Och jäms i helt enkelt, du kan ha äh, olika attacker, olika styrka, du kan få mer hälsa, du kan få olika grejer. Och det som är med de grejerna dock är att äh, det är så här one time use. Du kan välja att sätta in en grej helt och hållet på så här, såhär, det, så det här vill jag ha hela tiden. Dock kommer det kosta att ta bort den jämmen. Då kommer de inte det komma ut, ut sagt, om det är in-game money som kommer kosta för att ta bort den. Eller om det är transactions. Du måste betala faktiskt pengar för att få ta bort den. Jag antar att det kommer vara båda och. Men annars kan du också få upp tre gems, tror jag det var. Ställa in va tre olika som är one-time use. Du kan använda en också. Och jag såg bland annat att du kunde öka din hälsa. En kanske du sparkar hårdare liknande. Men du kan också vara andra attacker eller få ta in medhjälpare som inte. Finns som jag såg i en, fight, i en fight så var det, han tog in Baraka så använde, gjorde han en viss knappkombination så kom Baraka in och gjorde en attack han missade den hela tiden så det var inte så speciellt bra att visa, men han kunde kalla in Baraka helt enkelt och det var så här one time use och sånt han använde uh, utöver det, jag antar att du kollar upp hur det var med kläderna så fortsätter mm, jag, jag bara, ja gör så jag försöker hitta det uh, det nya vi har sen, det är Fatal Blow. Eh, för i X, är, Mortal Kombat X så hade vi X-Ray-attacken. Det här Superman kunde göra. Nu har man bytt det till Fatal Blow. och Skillnaden där är, när du kommer nu ner till 30% i hälsa så kan du då klicka på L2-R2 för att göra en Fatal Blow. Får du in den så ja, är det som gamla X-Ray. Du får göra en specialattack som Cinematisk, gör jättemycket skada Klassiskt Dock så har de ändrat att Den här kan du bara göra en gång per match Så du kommer få behöva använda den taktiskt Använder du den redan i första rundan då Och du sätter den Då kommer inte du kunna använda den Tills matchen är slut igen Dock missar du med Fate of blow Så kommer den ta en stund så kommer den laddas upp igen Så att du kan testa den igen och sen blir det en ny runda, då är det tillsammans ner till 30 och du kan göra om den om du inte använt den tidigare helt enkelt. Så det var en väldigt ny grej, just som att du ska ner till 30% och sen kan du göra den en gång per match. Och det kommer att vara väldigt stor skillnad jämfört med X-Ray som du kunde göra flera gånger där din mätare var full helt enkelt. De har även... Hittar du något? Ja, ah, Det närmaste jag hittar är faktiskt att... Uh du, har ju, du kan ju både ändra på Gear som är din utrustning och du kan dessutom vara in och ändra lite grann på Cosmetics som är utseendet bara. Dock, så såvitt jag kan hitta just precis nu, jag kan ju absolut ha fel i alla fall. Men på Cosmetics så fick vi faktiskt inte se att han gick in och ändrade dräkten på det sättet. Mer än att han, de bläddrade förbi en jävla massa olika dräkter på just Scorpio. Eh, däremot det de faktiskt de gick in och ändrade Jag tror det är där vi, vi blandade ihop våra För under Gear Så kunde han ändra masken eh, Katanas Och hans spjut ja Okej, okay, så masken ligger där under ja, ja, ja exakt Så jag tror faktiskt inte de visade Att det gick att byta kläder Mer än att de visade en jävla massa olika mm. kläder På honom sen. Ja, precis ja men det Så kan du mycket väl vara, men det är därför jag tror att det är över- och underkropp, just för att det var så de hade i Injustice 2. Ja. Och jag tyckte det var så pass mycket olika utseende, men då vet vi helt enkelt det, men vi vet att det går att ändra kläder, och att det är då Jams som är stats, det är det som är skillnaden då. Ja, men exakt, exakt. Ja, men nej, du, du kommer säkerligen att kunna ändra på det, men nu hinner inte jag bläddra igenom hela exakt, men så såvitt jag kommer ihåg dessutom från när jag tittar ja. och från när jag kikar nu, så Kosmetiskt så visar de bara en jävla massa kläder som mm. då tyder på att man borde kunna ändra både över och under. Mm. Men det, det de faktiskt visar är att du, du kan ändra utseendet på din utrustning i alla fall. Mm. Ja, precis. precis. det precis man faktiskt såg ordentligt. Det var just masken ändrade de flera. De ändrade hans katana och flera och knivarna helt enkelt flera. Ja, exakt. Ja, men då så. Nice. Eh, vad har vi mer då? Det, det, det, det där. De, satt, de kom ut och sa att det de har satt väldigt mycket på till det här spelet är eh, hur får det så verkligt som möjligt blodet att se flytande ut när det skvätter och när det rinner och allt sånt där? att det ska, blodet ska se mycket mer verkligt ut och det har de verkligen gjort. För om det är någonting man ser i Fate of speciellt så är det blod. Det är blod överallt. I förut x-ray då var det väldigt mycket man skulle se liksom reben knäcka och sånt där. Nu skvätter det blod här med fan överallt. Men de har ju alltså jag håller med bara av att titta på den här revealen. Det mm. är ju är det något de älskar så är det ju blod och benbrott skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg x-ray du pratar om mm. Men varje gång det slås här nu med det blir ju inte x-ray dock så visar de ju ben som krossas. Mm. Jo, precis. Och jag har hört många dela på det här för nu finns det x-ray. Men ja. det är vissa speciella attacker som hände då och då i matchen. Jag hörde en när de körde proffsen mot varandra då satt de och diskuterade där. Men det var alldeles för tekniskt för att jag ska fatta vad de menar. <laughs> för det är vissa kombinationer och bara vissa attacker gör, blir den här extra grejen ah, Och okay. den gör mer i skada. Så den attacken, får du in den så kommer den ta mer i skada. Och det blir en lite cinematisk. Och det är lite delat folk där. För vissa vet inte hur det går. Proffsen förstod, för de fick till det så där bra. Men det är också, man tappar liksom... och Håller du på att jonglera och får in den där. Vet inte du hur du gör så kommer du tappa jongleringen för det blir cinematiskt Och då tar du ju sekunder att få bort Så det är vissa delade... Du måste lära dig, och eftersom det inte är alla attacker, så måste du lära dig exakt vissa, vilka attacker som faktiskt i vilken kombination som gör den här grejen. Om du vill få in ett så låkar du få in den så kommer du tappa ditt momentum och måste vara beredd på det sen. Så det är mm. lite delat på det just nu. Äh, även de här mätarna du har, nu förut var det en enda mätare du hade till allt. Nu är den uppdelad. en mätare för attack en mätare för defense och de har två nivåer på sig. Och istället, de laddas upp hela tiden Det är inte så att förut var det, du slår så, Eller skadas och ökar mätaren Ett visst procent och liknande Nu ökar den hela tiden Du använder den så kommer den tidsmässigt Du ser vad den ökar hela tiden Dock har de ändrat också att samma sak här Bara vissa attacker kan du göra Enhanced Alltså förstärka attackerna Och många har problem med att Det inte är jätteflytande Eh om jag förstod det rätt, jag kommer inte ihåg exakt Scorpions-attacken, men han gör den här get over här. Det är typ bakåt, framåt och fikant har jag för mig. Eller om det är framåt, bakåt, fikant. För att göra en hands då så måste du komma ihåg att klicka triangel direkt efter. Och triangel, inte fikant igen utan triangel. Och du måste, därför kommer det vara väldigt mycket, du kommer lära dig en karaktär, du kommer ju lära dig hur du gör hans grejer starkare. För du kommer inte kunna spela alla för det blir för mycket att hålla koll på. Men då har de istället för gjort att det är färre attacker. Du har mindre i din combat list. Färre attacker du kunde göra, men du kan göra mer enhanced och sånt där istället på vissa attacker bara. Så det kommer vara mycket mera. Du kommer se proffsen och andra spelare, du kommer se många spela samma karaktär, för man måste komma ihåg hur du gör alla olika grejer. För att just enhanced och hur du gör först specialattackerna och sen hur du gör dem enhanced och sen hur du gör dem i x-ray och hur du, det är väldigt mycket sådana där grejer som man ska hålla koll på tydligen så det verkar vara väldigt mycket det kommer vara mycket mer lugnt och stillsamt, alltså en tidigare spel, för de också också ju bort springa du kan inte springa i det här spelet längre du kan gå och du kan göra som Sub-Zero kan glida på sin is framåt men vissa, du kommer inte kunna springa som du kunde göra i ett samma, så det är väldigt mycket mer långsammare spel och mycket mer taktiskt som det verkar Uh, vad har vi mer då? Uh, Nej, nah, Det verkar vara det som jag verkligen Fastnade för som jag skrev upp så här för det, det var en mycket. sak som Jag fastnade för okay. som jag När jag såg uh, Jag är inte helt hundrad på om det har varit med sedan tidigare För jag spelar ganska lite Mortal Kombat Eller åtminstone minset ska jag mm. säga uh, men perfect defense? Eller alltså den här perfekta blocken? Mm, precis. Den, jag har, varför jag inte tog upp den? För jag fattar den inte riktigt. Jag vet ah, okay. vissa grejer. Du mm. ska, gör du en perfekt defense genom alla kombo-attacker så kommer ja. du få att den automatiskt gör ett slag tillbaka så att du kan börja kontra. Ja. Men jag vet inte när är en perfekt Borde det på vilka, liksom, hur många slag du gör. Gör du vilken kombination du gör. För du ska defens Och det är det, den här defense-skärmen med de här specialer. Du har ju en speciell för mätare för defense. Mm. Den funkar också väldigt speciellt bara vissa gånger och på vissa attacker. Och på vissa, det var det, jag fattade inte hur den funkade. Så allt jag vet att som du tog upp, det är som liksom, du ska göra en perfekt defense och då hände någonting. Men jag har inte förstått hur hur <laughs> vad är det de tänker på sånt där. Så, för, för det enda jag. Det enda som fastnade i mitt huvud var just det där, för. Att, för varje gång när jag spelar fighting-spel så är det alltid så. Det slutar alltid med att antingen så bara köttar jag så mycket jag kan och får stryk. Eller så blockar jag genom en hel match och får stryk i alla fall. Ja. Där, därför tyckte jag det lät som en jävligt kul grej. Åtminstone som de förklarade när jag tror att det var Ed Boone som var uppe. Och berättade om det. Just det, att får du till en, en, en perfekt block så att säga, så kommer det att öppna upp. En möjlighet för dig att gå in och göra, alltså börja starta upp din egen kombo så att säga. Mm. Och det tyckte jag lät superintressant att du faktiskt, det, det är inte så att får fienden, eller får fienden, får din motståndare in en perfekt liksom, start på sin kombo, ja då kommer du att kunna snurra runt i luften i 15 sekunder. Utan mm. kan du faktiskt naila en schysst block på det så kan du, får du faktiskt möjligheten att kliva upp och faktiskt fortsätta och köra tillbaka liksom. Mm. Jo, precis. Men som jag har förstått det så ska det vara jävligt svårt. För jag mm. kollade på några proffsmatcher och jag, vad jag såg så var det ingen av dem som fick in den en enda gång. Ah, det kan okay, ju vara proffsen okay. är grymma också och liksom får in de här specialgrejerna men det såg väldigt svart, svårt ut. Mm. Så defense, det är så sagt grejer som de kan jobba på men spelet är ju snart här så jag ser inte att det kommer bli så mycket nu direkt i alla fall. Men det ska bli intressant att få testa och känna på spelet eh, själv. Helt enkelt. Men eventet... Eh, jag är faktiskt jag är hypad på det här spelet mer än vad jag var tidigare. Jag har alltid gillat Mortal Kombat. Jag definitivt definitivt det Så var tanken. Men nu ett Hur oerhört snyggt det här spelet är. Satan vad snyggt där är. Eh, Fighting-spel har många, Mortal Kombat har varit snyggt. Alltid i liksom graden Men det här är... Eh, jag blev ju chockad över hur grafiskt snyggt det är. Eh, som sagt, blodet har de satsat på absolut, men karaktärerna de känner så flytande Allting, då såg fan nästan verkligen. Jag satt där och bara njöt av hur grafiskt snyggt det är. Eh, visst, det kanske är lite långsammare men för mig gör det inte det. Jag gillar att det är färre attacker. Att det är lite mera block från fram och tillbaka. Dock är det ju just det att du kan inte springa fram. Så är det någon som använder mycket defense så kommer du ha ett helvete att ta det framåt. Så det blir ju väldigt mycket sånt istället att defense-karaktärer som Scorpion så kan liksom stå på sig göra sina och sen teleportera sig bakom slå, teleportera till andra det, det är liksom att kasta jag vet Scarlett använder väldigt mycket hon hade någon tunga som slår upp i tak och sånt det kommer bli väldigt mycket att du måste lista ut hur fan du kommer fram mot sådana karaktärer sitta över. men äh, jag gillar det äh, men det är ser mest fram emot, det är som sagt storyn hur storyn och sånt där äh, utvecklas så allt och sen är det just det här cosmetics de här kläderna hur låser vi upp dem? Kommer det vara massor med microtransactions att vi måste sitta och betala för att få det? Det kommer inte jag att gilla. Det kommer ta på mig så fan. Jag vill ju ha, går man ut online eller spela? Jag vill ha fler olika att välja mellan. Kommer du utöver det? fint. Men låt man ha en jävla massa i början i alla fall. Förut hade vi Crypt. Eh, fanns i Mortal Kombat där du samlar ihop. Ju mer du spelar får du in-game money. Du använder dem för att låsa upp olika... Ja, med Crypty fanns olika nivåer. Du gick in där, du kunde, och så gick du fram till en äh, gravsten. Du betalar för att slå sönder den gravstenen och då fick du någonting. Det kunde vara utseende på karaktär det kunde vara koncept av det kunde vara ny musik, det kunde vara massor med olika grejer. Och jag skulle vilja anta att de för in sån, eller att jag faktiskt får att jag kan gå in och köpa loss de här kläderna för in-game money. För jag vill inte lägga ner massor med mikrotrisection till sånt här som faktiskt höjer upp nivån kommer att det blir lättare att få dem fine, men låt mig få sådana grejer också, inte bara bli sitta och betala det är det jag är lite orolig för att Microsoft Session blir så jävla vanligt och det enda som jag har hört från det här, folk har frågat hur funkar det här, hur det, det visar sig att det kommer betalas samma sak Gems du måste betala för att ta bort om du har satt in det här vill jag ha hela tiden. Vill jag byta ut det så måste jag betala. Är det ingame money eller Microsoft Section? De har vägrat svara på alla sådana frågor. Så vi har ingen aning och det gör mig lite nervös faktiskt. Hur jag hoppas de inte fuckar upp det helt enkelt. Men jag har fortfarande förhoppningar på eller jag litar på uh, Netherrealm Studios för de har inte gjort mig jätteledsen hittills. Jag hoppas på att uh, ge mig. ge mig, ge mig, ge mig. Men, Vad ser du för mot, <skratt> mot då? Jag kan säga så här att jag var ju fullständigt eh, inte omedveten, det är fel ord, men att jag är inte jätteintresserad av fightingspelen spelen sen innan jag började innan jag kollade på den här eller på det här videon eller på revealen ska jag säga. Mm. Eh, dock efter nu så är jag faktiskt ganska intresserad Jag, jag är sugen på det här mm. Jag kan hålla med om att det är några av grejerna som kanske är lite Diffusa, precis som du sa Hur man får tag på sin egen Alltså hur man får, kan customiza sig själv För att det är ju så Vill man gå ut på nätet och spela online Då vill man vara lite halvunik mm. Man vill inte sitta och köra standardskinnet liksom, standardskinnet eller se ut som Exakt alla andra Så det kan ju vara intressant Då blir det ju nyfiket hur löser man det kan tänka mig att de är alldeles för nervösa för att släppa sitt sätt att göra det på eftersom att det är så många som har fått en jävla massa skit de senaste åren. För hur de löser det här. Men jag är stört intresserad. Plus utöver det. Så är det samma som har gjort Injustice och den storyline eller den storymodet. Då vill jag ju bara spela storun, Ge mig spelet så jag kan få spela storun För att det är ju faktiskt det sjukaste i storyväg jag har varit med om i ett fighting-spel. Mm. Alla fighting-spel jag spelat tidigare vet att jag har aldrig ens rört storun. Jag har kanske startat den, insett att det här är ju det här är ju bara som att spela online. Eller det här är ju som att spela mot mina polare. Helt ointressant. Mm. Injustice gjorde det så jävla grymt. Så att det... det jag jag är väldigt sugen på att skaffa mig det här spelet jag också. Mm. Jo, ja, men om jag inte missminner helt fel så Mortal Kombat 9 var ju första gången storyn faktiskt var bra. Mm. Sen kom Mortal Kombat 10 och de höjde det battle mer bara, det fortsatte bara vara bra. Sen kom Injustice 2 och Satan var bra den var. Så nu jag håller bara tummarna och nu när de Tar in en karaktär som kan vrida på tiden. Då kan, kan alla plott de har haft. De kan bara göra vad de vill med sånt. Och bara satsa på att göra en story som de tycker är rolig. Så jag ser bara fram emot att få leka med den. Och det här just uh, customizable. göra sin direkt och sånt. Mort Combat har alltid haft. Är det tre till fyra kläder. Alla haft som du kan ha i början. Sen mm. har de släppt flera som DLC efteråt. Jag ja, hoppas okay. de fortsätter med det. Att vi får tre till fyra kläder på varje karaktär som är med i grundspelet. Så att vi har någonting som man kan ändra sin gubbe lite. Och så sagt, kan du ändra masken, dina vapen och sånt och kläderna. Ja men fan, då har jag ju någonting att jag kan göra en lite en snygg karaktär. För oftast som skalet. Hon har en jävla pilothatt på sig ser det ut som. Eller säger mössa. Såg dum i huvudet ut. Jag har sett henne utan den. Då ser hon fan så mycket coolare. Ja men bra då har jag ett val där i alla fall. Så länge jag får några val med alla karaktärer i början. så kan ni släppa DC och göra coola där också. Absolut. För att det kommer jag säkert bli hypad på. Men i alla fall bara det finns i början så kommer jag känna mig lugn där. Sen behöver jag inte så mycket mer kritisk på det där. Det enda jag vill ha, det är en bra story Och jag vet också att Jag vet inte hur, Injustice 2 hade ju De här specialeventen som de hade Där planeter såg det ut som att du kunde få spela en Batman och så möter Joker event ja, men de, Eller du spelar som vilken du vill Men du spelas mot Joker-event Och kanske börja med Harley Quinn Och sen kommer du upp och så till slut får du möta Joker Och liknande jag vet inte, jag har inte hört någon i någonting sånt här. Det enda jag, vet, jag hoppas det, är att de gör några schyssta event där också, så att man har tids-event som ger lite mera extra grejer. För det var skitkul i Justice 2. Det enda jag vet som faktiskt är tillbaka här, det är ju Towers. Towers har jag alltid funnit. Det är lika, du, ser, du väljer ett torn, du ser vilka du kommer möta och sen möter de bara. Och så blir de fina svårare och svårare. Väldigt simpelt. om allt är funnits och det är tillbaka här. Jag hoppas bara att det finns också något specialevent och sånt. För det skulle vara riktigt, riktigt kul. Vi får se helt enkelt när det kommer ut. Vad som händer. Eh, vad det ger oss. Eh, just ja. Beta kommer ju till det här också. Har du förbeställt spelet så kommer du få först Chau som vi tog upp som ens karaktär. Och du kommer få vara med i Beta, som kommer finnas på Playstation 4 och Xbox One den 28 mars. Vi vet dock inte hur länge den kommer hålla på men 28 mars kommer den starta. Annars är ju spelet här den 23 april 2019 till PlayStation 4, Xbox One, PC och Nintendo Switch. Äh, jag säger riktigt hype. Det ska bli riktigt kul. Låter ändå som att det är en ganska stor sannolikhet att vi kanske kommer att släppa lite videos på det här alltså. Ja, det, det kommer hända. Som sagt, vi kommer ju satsa mycket nu på att spela på nya spel så se fram emot det och Mortal Kombat, det, det lär vi också. Dra några matcher och eventuellt Det då. tror jag. Det var väl allt vi idag va? Ja men eh, gissa på det i alla fall. Ja, ja men då så. Alla avsnitt, hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se Följ oss på Facebook, facebook.com slash abitonördnes. Följ oss på Youtube som sagt. Eh, där släpper vi en jäkla massa videor. Eh, spelar släpps ju varje fredag. en. Sen släpper vi lite, om det är nya spel så spelar vi dem. Sen Så fort jag redigerar klart slänger vi ut dem bonusvideo kan komma upp om det är något spel som Skyscraper som vi spelar som vi inte var riktigt nöjda med men det var en underhållande video så vi släppte den på en gång istället och sånt där. Så följ oss på Youtube. Vi har ju måndagar just nu Abon Co-op, Resident Evil 6. Onsdagar Abon Co-op med Games of War och fredagar Abon Spelar. Twitch varje tisdag 20.00 twitch.tv slash spelar vi in podden live. Kolla in oss där. Annars torsdagar släpps podden fredagar släpps Abon Spelsnack som är lite förkortad om just spelen så får ni kolla efteråt. Men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Har det då! Chingeling!